Tiden är sig inte lik och författaren Albert Wiksten skriver en artikel om mannens förfall och om kvinnans framfart. Hon som bara klampar rakt in på männens område och inte bara det, hon klär sig dessutom i hans kläder. Bang, journalisten Barbara Alving, också kallad kärringen mot strömmen, vässar sin redan skarpa penna. Att det numera inte finns ett enda manligt plagg som inte kvinnorna har försökt se på är inte riktigt sant. Bor man i huvudstaden så ser man rätt mycket rundtimmer i sin dag, men ännu har jag aldrig sett en dam dansa på bal i en krage som skär hakan i skivor eller rinna bort av hetta innanför en vit pansarplåt kallad stärkskjorta och meter på meter av svart ull. Ännu har jag heller aldrig sett en dam gå i bastant filthatt med svettrem och ylleväst i värsta sommarhettan som herrar älskar och heller aldrig sett en blek och sammanbiten kvinna sitta på tåg och leta efter biljetten i 16 fickor, var varvid den ligger i den sjuttonde och ingen kan förstå hur den har kommit dit. Nej, i sanningens namn måste det betryggta mansläktet erkänna att dessa, det mest utpräglat manliga plaggen, som sedan sekler vittnat om mannens djupare förstånd och praktiska sinne, dem har vi inte vågat oss på. Att inte tala om det livgivande och järva färgschema som männen har hållit sig till de senaste 40 åren, nusbrunt och råttbrunt och mörkbrunt och råttgrått och mörkblått och svart. Allt detta som gör gatubilden och sällskapslivet så glatt och färgrik Att däremot kvinnliga lektorer och docenter och amanuenser och riksdagsmän buffat sig fram till att få samma ordnar, vasen och nordstjärnan som männen får efter samma långa och trogna tjänst, det vet ju minsta barn. Tanken ledes osykt över på det, på det halva lilla barnet som yrkeskvinnans enda bidrag till landets framtid. Och det är nog på den punkten som författaren begår sitt djupaste och svåraste misstag. Han har inte följt med tiden ordentligt. Men det har jag så jag vet och kan tala om. Det är inte hon som får barnet. Det är han. Det har sagts på många håll i tryck på sista tiden. Med starka vädjanden till den svenska männen att tänka på nativiteten. Och det har sagts på landets alla biografer med hög och ljudlig röst. Det gick en journalfilm kring nyåret. Och där förekom bland annat högst förtjusande bilder av små pipande nyfödingar på ett BB och till dem hade fogats en manande spiketext som löd så här. Nativiteten får inte sjunka under 1941, finns det inte tillräckligt många duktiga karar i Sverige och kvinnor med vad det beträffar som kan se till den saken. Så står det till, det är federnas sak att vara duktiga, mödrarna är med i familjebildningen mer som en parentes. Och därmed tror jag att det djupaste skälet till mannens förfall i givet. Det begärs för mycket av honom. Det är inte rimligt allt vad han ska sköta, medan hustrorna bara röker och bollmar och syr sig kavajkostymer. Herr Wiksten har rätt. Kris i den svenska befolkningsfrågan. Nativiteten är oroväckande låg och för närvarande föds i Sverige endast 70% av det antal barn som krävs för att på lång sikt hålla folkmängden konstant. Och för att höja nativiteten konstitueras i april Riksförbundet Svenska familjevärnet och kortar på bildas även Svenska Nationalföreningen för folkvård.